Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Syukur pada Allah Salawat dan salam atas salam Muhammad SAW Kita dapat bertemu pada waktu ini Untuk meneruskan kuliah tafsir Al-Quran Dalam bincangkan satu surah yang istimewa Yang namanya Suratul Asr Alhamdulillah pada kali yang lepas Kita sudah membincang tentang beberapa surah Sebelum daripada ini Dalam Juz Amma Surah yang menceritakan tentang sifat-sifat diri oleh Allah SWT yang namanya surah Al-Humazah Surah-surah yang surah yang menceritakan tentang kebencian Allah SWT kepada golongan munafik Yang menunjuk-nunjuk atau berlaku riak dalam ibadah yang mereka kerjakan InsyaAllah pada kali ini Allah SWT mengajar kita untuk kita memahami erti kehidupan menerusi surah yang namanya Demi Masa InsyaAllah saya akan bacakan surah ini terlebih dahulu Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dengan mendengar ayat-ayat yang akan dibaca kali ini. A'udz Billahi mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal-insan lafihi khusr. Illa ladinamamun wa amalussalihat. Watwasu bil-haqi wa watwasu bil-sabr. Surah Al-Asr. Surah yang menuduki tempat ke 103 dalam senarai ayat Allah Subhanahuwataala yang menceritakan tentang ketetapan umur yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan masa yang perlu menjadi renungan buat kita sebagai umat Islam. InsyaAllah saya akan baca terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pemurah lagi maha penyayang, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran surah yang pendek surah ini begitu istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana itu para sahabat telah pun mengambil inisiatif untuk membacakan surah ini pada setiap kali waktu mereka berjumpa sebelum berpisah dan surah ini lazimnya dibacakan bersama dengan tasbih kaffarah oleh kebanyakan umat Islam untuk mendapat keberkatan agar dipelihara oleh Allah SWT dan lindungi daripada sebarang dosa yang dilakukan oleh mereka dalam perjumpaan mereka sewaktu mereka berjumpa sebelum daripada itu Surah ini mengupakan Surah Makiyah Surah ini diturunkan oleh Allah SWT sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Setengah ulama mentafsirkan perkataan Al-Asr di sini sebagai masa dan terdapat juga di kalangan mereka yang mentafsirkannya sebagai waktu Asar Al-Imam Muhammad Abduh menerusi anak muridnya dalam tafsir beliau bertajuk Tafsir Al-Manar, Rashid Reda menceritakan bahawa yang dimaksudkan dengan Asar di sini merujuk kepada perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu kerana mereka lazimnya waktu selepas Asar merupakan waktu mereka bersembang, berbincang. Bercerita, Kerana biasanya selepas zuhur, waktu mereka tidur, waktu selepas asar, mereka akan datang bersembang, berbincang di Kaabah. Dan kemudian bila berbincang, masing-masing menceritakan pencapaian masing-masing, lalu akan ada lahir hati pada orang lain, akhirnya mereka akan memarahi dan memakihamun di antara mereka. Dan mereka juga mengupakan orang-orang yang hidup menyebab berhala. Dan mereka juga sentiasa minum arak, maka berlakulah macam-macam pertelingkahan yang boleh Timbul akibat daripada keadaan tersebut. Walau bagaimanapun tidak ada satu pandangan yang jelas yang membahaskan tentang kali ini daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. eloklah jika kita fahami menurut tafsir Abdur Rahman Syur yang dimaksudkan dengan al-Asr ini merujuk kepada masa itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini demi masa. Kalau kita mengkaji dan kita perhatikan seorang ulama yang terkemuka namanya Profesor Dr. Yusuf Al-Kardawi menulis sebuah buku bertajuk tentang masa dalam kehidupan umat Islam. Berapa banyak ayat-ayat Allah SWT yang merujuk kepada masa nak mengajar mereka tentang times management, pengurusan masa yang sering dibincangkan pada hari ini. Sebenarnya Islam telah pun mendahului sebarang pencapaian manusia pada hari ini untuk menjelaskan kepada mereka kepentingan masa. Orang-orang kafir cuba mentaksirkan masa dengan mengatakan masa itu berupa emas, berupa perak dan sebagainya. Tetapi datang seorang pemikir Islam bernama Syahid Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahawa masa itu ialah kehidupan. Berasaskan kepada ayat Allah SWT di sini. Jadi Allah SWT menyebutkan kepada kita kepentingan kita untuk menghayati masa demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Berkata... Ibn Jarir daripada satu riwayat daripada Ibn Abbas yang dimaksudkan dengan beradalan kerugian itu merujuk kepada seorang manusia namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini bekerja siang malam untuk memadam nur Allah Subhanahu wa taala menusi dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal seorang peniaga yang hebat tetapi sanggup sanggup memperuntukkan sebahagian besar daripada masanya untuk menyerang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan Cahaya yang dibawa oleh Nabi untuk menyebabkan Muhammad ditolak oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Maka Allah SWT mengatakan sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tetapi mengikut tafsiran lebih rajih, lebih kuat, sesungguhnya dimaksudkan di sini, merujuk kepada manusia secara holistik, secara menyeluruh. Kebanyakan manusia, semua manusia berada dalam kerugian. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Melainkan mereka yang beriman dan beramal salih, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw dan juga mereka ini berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran dan dikatakan oleh Ibn Abbas yang termasuk dalam golongan ini ialah dua orang sahabat Nabi iaitu Salman Al Farisi dan Ali serina Ali karamallahu wajhah Dan elok juga kita faham, ayat ini turun untuk semua orang Islam. Semua manusia, semua mereka kerugian, melainkan mereka yang beramal dengan empat perkara. Yang pertama beriman, yang kedua beramal salih, yang ketiga berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Al-Imam As-Sawi, ketika menjelaskan ayat ini, mengatakan bahawa, Allah SWT mengajar kita dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia ayat yang ketiga ini. Apa dia? Yang pertama, Hablun min Allah. Dan yang kedua, Hablun min An-Nas. InsyaAllah kita akan bincang lebih lanjut berkenaan dengan pertautan, perkaitan, hubungan, tali dengan Allah dan tali dengan manusia sebentar lagi. Mismilla Wal 'Asr wa wa Allah yang Maha Pemurah Dagi Maha demi masa Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-Asr, ayat 1 hingga 3 Jadi maksudkan dengan hubungan dengan Allah Swt mengenai ayat ketiga ini, yaitu firmannya Illa Ladi Na'amanu wa Amilus orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi dalam permasalahan berkaitan dengan iman, dia mestilah disertai dengan amal saleh. Ya, Iman ini diikuti dengan amal Sekiranya iman itu setakat iman Setakat keyakinan, setakat mengetahui Maka jadilah manusia itu seperti syaitan Kerana syaitan mengetahui Dan meyakini bahawa Allah SWT itu berkuasa Cuma mengamalkannya tidak mahu Beramal dengan apa yang diketahuinya Dia tidak mahu Kenapa? Kerana, Kerana sifat takabur Kerana kepentingan peribadi Jadi, sebagai seorang yang hendak termasuk dalam kalangan manusia yang tidak rugi yang disenaraikan oleh Allah SWT dalam, dalam surah ini, maka hendaklah kita menjadi orang yang beriman, orang yang mengetahui dan meyakini dan di samping itu, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Beramal saleh, وَتَوَىٰ صَوَىٰ بِالْحَقِّ وَتَوَىٰ صَوَىٰ بِالصَّبْرِ Dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Di sini menunjukkan kepada kita kepentingan untuk adanya jalinan hubungan kemanusiaan. Ertinya dalam kehidupan, walaupun kita sudah beriman kepada Allah, sudah meyakini dengan segala ketepan menerusi rukun iman dan beramal dengan rukun Islam tanpa mempunyai jalinan hubungan dengan manusia, maka kita tidak akan termasuk dari kalangan mereka yang beriman. Lihat saudara, dalam sebuah hadis sahih, bagaimana seorang manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga hanyalah disebabkan dia melihat sebatang kayu di tengah jalan dan memikirkan, kayu ini akan menyebabkan orang susah untuk jalan di kawasan ni atau kenderaan untuk melaluinya akan menghadapi masalah diamnya kayu dibuangnya laja alannahu nahya tatariq aku akan ambil dan buang di tempat lain maka dengan sebab perlakuannya itu dimasukkan Allah ke dalam syurga hadis riwayat muslim Kenapa? Kerana mengambil, penting mengambil kira, mengambil berat perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia. Maklumlah bila duduknya batu ataupun kayu di tengah jalan boleh mengganggu perjalanan manusia. Jadi dengan sebab baiknya tanggapan dia, fikiran dia, usaha dia, inisiatif dia, maka Allah SWT memasukkan dia ke dalam syurga. Demikian juga disebut dalam hadis, iman itu memiliki berpuluh-puluh jenis, berpuluh-puluh tingkatan. Yang paling tinggi mengucapkan kalima La ilaha illallah dan wa adnaha ima'atatul adha'anittariq Menjauhkan sesuatu perkara yang menyakiti di jalan Jadi artinya dalam kehidupan kita Allah SWT mengajar keperluan kita untuk Berhubung baik dengan manusia Contohan rahmati dan dikasihi Allah sekalian Dalam menjalani ibadah puasa sebagai contohnya Ada sebuah hadis. Walaupun hadis ini dianggap tidak begitu kuat Tetapi maknanya sahih Bahawa dikatakan Olinabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu cadangan untuk menjalin hubungan sesama manusia man aftara saiman falahu ajruhu min an yanqus minhu seseorang yang makan kepada seorang Islam yang lain yang berpuasa maka baginya pahala orang yang berpuasa itu tidak kurang sedikit pun Apakah yang oleh ini maksudkan oleh hadis ini maksudnyalah kepentingan kita untuk meraihkan orang-orang lain sebagai seorang manusia di mana ada konsep dakwah keperluan kita untuk berdamping dengan orang lain dan perkara ini merupakan apa yang diajar oleh Islam itu sendiri. Perlulah kita faham bahawa dalam kehidupan ini bukan sahaja kita akan masuk ke dalam syurga bukan disebabkan hubungan dengan Allah semata-mata, kita perlu jaga hubungan sesama manusia. Kerana dengan sebab itu kita akan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-As ini walaupun merupakan satu surah yang pendek Tetapi dia menjelaskan kepada kita kepentingan untuk kita memahami kehidupan ini dengan sebenar-benarnya Kebanyakan manusia, kebanyakan orang cuba kita fikirkan Ambil sedikit masa untuk menghasabah diri Daripada kita bangkit pada waktu pagi tadi sampai ke waktu sekarang Berapa banyak ibadah yang telah kita kerjakan Dalam reti kata memberi pulangan bentuk hubungan Mengakrabkan diri dengan Allah SWT Ataupun memberi kepentingan kepada manusia Berapa banyak perkara yang boleh kita senaraikan dalam perkara ini. Dalam kedua kategori ini. Itu sebab seorang ulama yang terkemuka bernama Ash-Syartibi menyebut dalam kitab beliau Al-Muafaqat. Kepentingan kita untuk meletakkan niat yang murni pada waktu kita bangkit daripada tidur. Bangkit daripada tidur, saudara saudari inah hati dan Allah sekalian, kita terus berfikir. Berapa banyak kebaikan yang akan aku buat pada hari ini. Berapa banyak pahala yang akan aku perolehi daripada Allah pada hari ini. Kalau orang-orang kafir, mereka ada... Anggapan mereka terhadap positif thinking Berkata seorang pemikir Christian yang bernama Dr. David Schwartz Dalam buku beliau The Magic of Thinking Big Boleh tak kita bangun pagi kita memikirkan Can I do better? Bolehkah aku melakukan satu yang lebih baik pada hari ini? Setakat yang aku buat setakat ini Tapi aku nak buat satu yang lebih baik pada hari ini Sebenarnya, perkara ini dah lama Diajarkan oleh Islam Kita bangkit pada waktu pagi Kita sematkan dalam diri kita Berapa banyak kebaikan yang kita nak buat bahkan sampai dikatakan dalam hadis yang lain tentang masalah berkaitan dengan sedekah Dusur bil ujur. Pergi orang-orang yang kaya raya Dengan pahala yang banyak Kami orang miskin ni tak kesempatan Untuk memperoleh pahala macam mereka Bagaimana mereka dapat pahala yang lebih Mereka puasa macam kami puasa Mereka zakat macam mereka, kami zakat Mereka salat macam kami salat Dan kemudian mereka ada Mereka ada harta banyak Mereka boleh bersedekah Kami ni tak mampu nak bersedekah Kata orang-orang miskin Bertemu dengan Nabi SAW Lalu Nabi mencadangkan kepada mereka Untuk memahami ibadah Dalam konteks yang lebih luas. Bukan saja dalam bentuk sedekah. Malahan sedekah yang kamu fahami ini. Di sisi Allah lebih besar skopnya. Sehingga kan kamu memberi makan kepada isterimu dianggap sedekah sehingga kamu bersama dengan istrimu mengadakan hubungan suami isteri pun dikira sedekah sampai timbul pula soalan dikira sahabat wahai Nabi adakah dengan mengadakan hubungan dengan isteri pun dikira sedekah Nabi kata sedekah pahalanya ada di sisi Allah kenapa? kerana kalau seorang itu melakukan perbuatan yang haram mengadakan hubungan jenis dengan dalam bentuk zina maka Adakah ditulis dosa baginya? Ya, kata para sahabat. Maka demikian juga bagi yang mendatangi isteri yang halal baginya, maka baginya pahalia sedekah. Jadi saudara saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian pokok pangkarnya lah niat. Kita meletakkan diri kita untuk sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik. Berfikir untuk sentiasa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu SWT. Bukan setakat kita pergi kerja, dia sebalik kerja yang kita lakukan. Kita nak mencari pendapatan yang halal. Kita tidak mahu tuang waktu kerja. Kita tak mahu lari daripada tugasan kita. Kita nak muli tanggungjawab kita sebenarnya. Benarnya. Dan kemudian kita berjumpa dengan orang. Kita nak bagi salam bagi mereka yang layak. Yang patut kita bagi salam. Jangan pada anak-anak darah pun kita beri salam juga nanti kita beri salam pada mereka perhasan pula mereka ya jadi beri salam pun ada adab-adab dia sendiri contoh ya kemudian kita fikir banyak sedekah yang aku nak buat pada hari ini ya cuba kita listkan kita senaraikan dengan sebab menyenaraikan itu dia akan duduk dalam fikiran kita dan memudahkan kita untuk melakukannya sebab dalam hadis kena Isra dan Miraj riwayat Ahmad dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala idza hamma abdi bihasanatin falam lam ya ya'malha Kutiballahu hasanatun wahidah. Faidah amilah. Kutiballahu ashrul amthalih. Kalau seorang itu berniat nak buat perkara yang baik, dia belum buat lagi. Maka Allah swt dah tulis baginya satu kebaikan. Wa inha ma'bi sayyatin falam ya amalha lam tuktablahu. Ya, kalau dia berniat untuk melakukan satu kejahatan, tetapi tak lagi mampu dibuatnya, maka Allah tak tulis lagi kejahatan itu. Ya, jadi bila berniat nak buat jahat, tak buat, maka Allah tak tulis kejahatan tersebut Sehinggalah, melakukannya bila melakukannya pun Allah tulis satu saja Jadi tuan-tuan rahmati dan negasi Allah sekalian, berapa besar nikmat yang dipuntuhkan oleh Allah untuk kita. Tambahan pula dalam bulan kita berpuasa, kita mendapat berbagai bagai ganjaran yang diperuntukkan. Dengan melakukan ibadah sunat kita dapat ganjaran ibadah fardu. Kita buat ibadah fardu dapat berganda-ganda lebih banyak dan dengan sifat ikhlas lebih lagi ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian cara kita memahami suratul As ini dalam bentuk bagaimana kita nak mendapat pulangan, berupa faedah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kadang kita lebih menilai kejayaan di sudut kekayaan kita bercerita tentang kemewahan kita bercerita tentang kewangan yang hebat ya bagaimana kita nak peringkatkan ekonomi kita penting perkara ini penting tapi jangan kita lupa tentang komitmen kita di akhirat kelak ya jadi betapa pentingnya kita untuk memahami perkara ini maksudkan dengan komitmen masa ini ya pengurusan masa dalam erti kata yang sebenar-benarnya mudah-mudahan kita mendapat kekuatan daripada amalan Yang telah pun ditunjukkan Nabi Muhammad SAW sebelum kita, hubungan dengan Allah dijaga dan hubungan dengan manusia tidak dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.